Русявий довгоносий отрок говорив сусідові. Спробуй розв'язати йому руки, він кулаком із їх приб'є. Сусід мотнув головою, певно, що так. Ге, які ви невдахи, не, не вгавав Теодосі. От так з людиною поводитись, хіба як кабан дикий. Див, як сорочку пошматував. Володислав же мені своєї не дасть. А яка сорочка добра була... Теодосій продовжував кепкувати. Сорочка в нього була тільки одна назва. Вона давно затліла від поту і пилу. А після Борні на горищі лишилися лише рукави, а спина й груди були голі. Ех, боярни, боярни, мисли, що Теодосій смерті боїться. Ні. Водислава боюсь, бо піймає, то живим у землю закопає. І тоді вмирати довго доведеться. Урай, спізнюся. От чого боюсь. Дмитрій суворо глянув на Теодосія. Набридла вже йому ця балакучість. Сам він горів від нетерпіння. Хотілося швидше взнати, де сховано світ озару, Але бачив, що даремно страхати цю непокірну людину. Незручно йому було перед дружинниками. Вони бачили, як знущається з бояра на Теодосії. Дмитрій промовив тихо. Наговорився вже. Скажи, куди ви дівчину сховали? А то я до Володислава потягну тебе. Теодосій замислився на мить, а потім, збагнувши, що Дмитрій злякався, почав по-іншому розмовляти. От тоді не бачити тобі її. Мене до Володислава не тягни. Краще залиш біля себе. Тобі слугою буду». Так мислю, що нитка мого життя ще не обірвалася. Міцну ту нитку, мати моя сукава. Кажи, де світозара, життя тобі дарую, Уже почав благати Дмитрій. Теодосій зайшовся сміхом. Та з тобою, боярине, розмовляти як з людиною можна. Якщо тверде твоє слово, Відчезна ти людина, Скажу, де твоя лада. «Присягаюся при всіх!» – вигукнув Дмитрій. Теодосій глянув на нього і сказав. «Тепер вірю. Ходімо, покажу. Тільки звели рука розв'язати, бо я не звик ходити, як в відмінному туску. Тепер мені, Володислав, не страшний, і від тебе я не втечу». Дмитрій глянув на твердо хліба, той кивнув головою. «Я розв'яжу і за ними й тиму». «Не бійся, боярини, тепер не втечу! У Теодосія слово не тільки гостре, а й тверде! Не переломить ніхто!» – засміявся Теодосій. Залишивши другого полоненого з двома дружинниками у дворі, Дмитрій з твердохлібом, Людомиром і рештою дружинників пішли за Теодосієм. Той повів їх у балку. «Звідти в лісову щавину, де не було жодної стежки і де ходили тільки звірі». Біля другої балки він зупинився. Отут вона. Ану, боярине, чи знайдеш сам? Скільки не дивилися навкруги, ніде нічого не бачили. У балці ліс був так само густий. На маленькій галявині жовтіла посохла трава. А що, боярине, тепер віриш моєму слову? похитав головою Теодосій. Вір мені. «Не пошкодуєш, я не душогуб, то Володислав людей їсть. Ніколи не знайшов би ти світозари без моєї допомоги». Він підійшов до пагорка і вдарив ногою по дубовому пеньку. Пеньок відбавився, і всі побачили дірку. «Лізь туди, боярине», – сказав Теодосій. Дмитрій метнувся до дірки спустив ноги і стрибнув вниз. Опинився в ямі. Зліва блимав вогник. Проліз у бокову дірку і побачив Світозару. Вона сиділа в кутку, похиливши голову. Почувши гамір у горі, Світозара злякалася, боялася озватися. І тепер, побачивши Дмитрія, не вірила своїм очам. У княжій гридниці Хвилювалися. Смиркало. Мирослав безнастанно посилав отроків до вежі питати сторожу, чи не видно дружинників. У грибниці сиділи мовчазні бояри й княгиня. Нарешті в двері вбіг отрок і гукнув. Східні вежі побачили. Від річки Медухи до Дністрах та Сіди. В темряві від вас молоски погорять. Розкладіть на вежі вогнище, щоб сповістити, що їх помітили, наказав Мирослав. Вже горить вогонь. І звідти дали знати, двічі закрили смолоскипи. Значить, обоє їдуть. Радісно зітхнув Семен і заметушився, мов хлопчик. Я піду, я побіжу на зустріч. Зачекай, і я піду з тобою, звався Мирослав. Приготувати ворота й мости, наказав він отрокові. І той миттю рванувся в двері. А тепер і ми підемо, тільки не самі, «З дружиною всяко може бути». «Хучий, худший!» – підганяв його Семен. Коли почувся на дворище кінський тупіт, Марія кинулася по сходах у сіни і там зустрілася з Світозарою. Вона потягла її нагору до гридниці. Світозара була бліда. Намиста на ній не було. Рукава світкового вбрання звисали обірвані, шия подряпана. Але обличчя її в радість. Живий, Данилко!» Кинулася вона до хлопців, що заснув на лаві. «Спасибі тобі, СвітОзаро, що сина врятувала!» У цей час до Гридниці війшли Мирослав, Семен і Дмитрій. «Слухаю, княгини, – сказав Мирослав, – поговорити треба. Трапляється так, що й нещастя поміч дає». Зловила тих вершників і новину знали. Вивезти, Данила, звідси треба. Зблідла Марія.